Було, він їздив в район, в Чернівці, і нам стало зрозуміло, що він дещось в автобусах між людьми крав. Було, що і випивши, прийшов. Я вже вів з ним більш серйозні розмови з таких причин, але все ж розумів, що там не прикажеш, а тільки хіба добром оброзумиш, і я клався біля нього як тільки міг. На роботу він так і не пішов. А грошей потрібно було й йому. Наприклад, заболіла його нога в коліні. І це було серйозно. В коліні назбиралася якась людина, яку потрібно було хірургічним способом витягувати звідти шприцом. І потрібно було таке лікарство, якого в нашій аптеці не було. Він поїхав за ним у районну аптеку. Гроші на лікарство дали ми, тому що в нього не було. Дали йому червонця, це 10 карбованців, в одній купюрі, бо менших не було в хаті. Він поїхав і повернувся з великими старомодними пластинками для патіфона. Ніякого лікарства не купив, а всі гроші дав за патефонні пластинки, тому що їх раніше побачив як аптеку. Зачем вони йому, якщо на ціле село впевнено можу сказати, що патефона вже ні у кого не було? Вони давно вийшли з користування, і у них світська музика. Він повинен би був знати, що в нашій хаті місця для того немає. А десять карбованців для нас були гроші. Потрібно далі другий давати йому, тому що без лікарства не обійтись. Що йому скажеш? Кажи, що хочеш, він того не розуміє. Як є в долоні гроші, значить праздник. А що буде завтра, він не думав ніколи. І ми терпіли. З часом щось незрозуміле найшло на нього, і він заявляє. Все, я уїжджаю від вас. Куди же ти уїжджаєш, Юра, і почому, запитуємо ми. Уїжджаю і все. В Білорусі уїжджаю, в Гоміль. Ніякі наші розмови і просьби не впливають на нього. Їде і все. Грошей немає на дорогу. Що з ним робити? Даємо йому гроші на білет. І провожає його в Чернівці один з моїх синів. Купили білет і чекають поїзда. Зрешті щось знову стається з Юром, і він заявляє вже інше. Я передумав. «Нікуди я не поїду. Возвращаємось». «Повертаємось, так повертаємось. Потрібно їхати на автовокзал, купляти білет до Кам'янки і їхати», каже сен. «Але потрібно здати куплений білет на поїзд, щоб хоча частину грошей нам повернули». Повертається до Юри в надії, що той дасть йому білет, щоб здати, а бачить, що Юра звідки дістав сірника, він у нас не курив ніколи. Запалив його і підносить до купленого білета на поїзд, щоб спалити його, тому що він вже не потрібний, бо Юра передумав їхати і повертається назад в камінку. Син його пам'ятав, вихопив білета, і білет не згорів. Я це описав, щоб була в читача уява чи у слухача, як нам було». Але Бог давав нам великі терпеливості, і ми мирно двигалися далі. Місяці проминали, мої сини усі працювали, а в нього і мови не було про роботу. Після відкриття Дому молитви я був призначений, щоб бути завжди в ньому. І всім, хто заходив туди світських людей і начальство, гостинно відкривав двері і говорив до них, оповідаючи їм все – чим вони цікавилися. І люди приходили. Проминаючи біля нового зібрання, розглядали його, зупинялися. Я виходив з нього, заводив бесіду, закликав зайти, подивитися, розділити з нами радість, яку мали ми. Приїжджало багато начальства з району, з області, спеціально подивитися, побачити своїми очима те, про що наслухалися. Побудований сектантами такий храм і його відкриття, яке відбулося, з великим інтересом обговорювалися між людьми. Я всіх привітно зустрічав і про все пояснював, тому що все досконало знав про його будівництво, про фінанси, про те, як ми добивалися дозволу, і всіх закликав відвідувати наше богослужіння. Сільські люди приходили вечорами. І навіть пізними вечорами, щоб зайти всередину і подивитися, узнати більше. Вечорами приходили ті, хто днем був на роботі, а дехто спеціально ішли пізно вечором, щоб не було стидно від людей заходити в сектанську церкву, коли все видно. Люди якось узнавали, що у новій церкві є дежурним никодим, і задовільняли свою цікавість. Так я і засиджувався допізно, Полюбилося мені засиджуватися на самоті з Богом у Божому домі. Іноді і цілі ночі проводив там. Я вже на роботу не ходив, бо був на пенсії з причини моєї хвороби. Мені було любо, і я йшов ранком звідти насичений Божою благодаттю від Божої близості. Я про це опишу більше, трохи пізніше. Тепер заговорив про те тому що на тих дежурствах я мав незабутню зустріч з Юром Волковим. Однієї ночі, коли я був саме у зібранню, десь приблизно у другій годині чую, хтось відкриває двері зібрання і заходить. То був наш Юра. Видно, йому не спалося від важких його дум. Він знав, що мене дома немає, що я не прийшов з церкви. Розібрав його інтерес, що я там роблю. Зібрання від нашої хати знаходилося десь 400 метрів недалеко йти. Він колись був злодій вищої марки і знав, як нечутно підійти і як бути непоміченим. Заглядав крізь скляні двері і добре бачив мене, як я сидів, читав і писав за столом. Як в передній частині зали молився в смиренні духа перед Богом, і по його словах те так вплинуло на нього, що він не витримав і осмілився зайти до мене. Він йшов проходом при погашеному основному світлі, підійшов до мене, став переді мною і склонив коліна, нагнувся до землі і обхопив мої ноги своїми руками, Притиснув свою голову до моїх ніг і заплакав у голос. Я розгубився, що з ним? Що сталося, кажу йому? Юра, що з тобою? Чому ти плачеш? Він ще дужче притиснув мої ноги, і затрусилися його плечі від ридання. Я встав на ноги і відривав його руки від себе. Мені було від того не по собі. Він припав переді мною, наче грішник перед Богом. Я все заспокоював його і просив, щоб він не робив так, щоб піднявся на ноги і домагався відповіді, що сталося. І він крізь ридання заговорив, піднявши свій погляд на мене. «Как ви можете мене терпіти, такого ізверга? Ви чесний святой чоловік. «Столько добра мені зробили, а какое моє отношение к вам? Простіть мене пропащу!» І далі плакав. Наша терпеливість і доброта вплинула на нього. Він побачив себе порівняно нас таким, яким він був. Він просив у мене прощення, добрих слів і молитви. Ми довго розмовляли, разом молилися сльозами. Бог був присутній. Він в те вірив, тому що казав мені про те, і його молитва свідкувала про його чуття. Коли йому полегшало, і я його посилав на сон, а сам ще залишався, він зворушливо говорив мені. «Как би я хотів бути на вашому місті? иметь те отношения с Богом, которые имеете вы. Хотя я заклятый грешник, но я понимаю, что вы здесь остаетесь не по долгу службы, а по влечению чего-то таинственного, чего лишен я. Помолитесь еще за меня, когда я уйду. Закрыв лица руками, заплакал и пишу. Мене такий нічний візит і палке Юрове признання своєї гріховності натхнуло на щиру молитву. Я був щасливий, молився всередині, молився і на подвір'ю, тому що дуже легко молитися під зоряним небом у таку глуху ніч без людських перешкод. Наш Юра майже благовійно відносився до мене один час. Але і сили не спали. Вони ні за що не хотіли відпустити його. Погасили і викрали з нього той спалах розкаяння, замінивши те іншими чуттями. І дійшло знову до того, що у мого сусіда через дорогу, за і Люше, була дівчина Надя, яка напротязі тижня іноді залишалася самою на господарці. Вони мали з роботи другий державний дім в стороженцях, в якому жили на протязі робочого тижня. А приїжджали у Кам'янку тільки на неділю. І я змушений був порадити Загарюкам не залишати її одиноку так близько від нас. І вони забрали її в стороженець. В нього все більше наростало скандальних випадків з людьми. Люди з подивом і незадоволенням спостерігали за тим, кого я приголубив у своїй сім'ї. Ті, хто мене поважав, радили мені добре обдумати, до чого може дійти, і впасти тінь на моє ім'я. Я пояснював людям, що я не можу прогнати з моєї хати того, хто не має куди дітися, як тільки опиниться за межами моєї сім'ї, щось витворить, і піде в тюрму а так, можливо, пам'ятається і виправиться. Та сталося не так. Одного разу наш Юра їхав на велосипеді в центр села, вулиця була наклонною вниз, він розвинув велику швидкість і на теобразному перехресті доріг не вклався в поворот і налетів на людину, яку збив з них. Якби він був, підняв ту людину, Пробачився, розговорився по-доброму, то якось можна було б обійтися з миром. А він вмісту того налетів з лайкою і бійкою на пострадавшого, звинувачуючи його, що він плентається, заважаючи їхати. А той чоловік мав пошану між людьми, його поважали, він працював в районі у Ковбасному цеху якимось начальником. Був молодий, здоровий, але в бійку не поліз. Витримав Юрині зневаги і рукоприкладництво, як належить порядній людині, після чого, поважаючи мене, подумав і про мене. Щоб я не мав неприємності, вишукав зручний час, в який без Юром не стрінутися, і прийшов до мене з добрим словом. Він говорив мені що розуміє, з яких людянних почуттів я пішов на те, щоб допомогти нещасному. Але по його баченню він розумів теж, що якщо Юра залишиться у мене, то біді не обійти мій дім. Він мені говорив, що тільки ради мене не притягнув Юру до відповідальності. Я дякував йому і теж бачив, що обставини ускладнюються. Та все ж просив простити, обіцяв поговорити з Юром, що він прийде з пробаченням і, може, обдумується, приспособиться жити між людьми по-людськи. Ми з мером розійшлися. Але про той інцидент однаково взнав від других дільничний міліціонер в нашому селі який по закону був повноважений наводити з такими в селі порядок. І він теж прийшов до мене. Та прийшов з добрим словом, тому що між нами були дуже порядні відносини, хоча я був сектант. Я йому багато де в чому послужив як художник. А головне, коли я робив на сувенірах, його дружина завдяки мені працювала поруч зі мною. Хоча й не була художницею. Вона дуже хотіла працювати на тій роботі, в неї не виходило, вона плакала з обіди на себе.